Viime kerralla puhuin neljästä jalosta totuudesta ja saseni harjoittamisesta. Tänään jatkuu nämä buddhalaisuuden perussopetukset. Tänään on aiheena, kuten saavat tietää, kolme jalokiveä tai kolme arretta tai kolme turvautumista. Ja sitten mitä saseni harjoittamisen periaatteet siinä yhteydessä tarkoittaa. Vaikka mä viimeksi sanoin samaa, niin sanon sen nytkin, koska ei kaikki varmaan silloin. ollut. Eli se vaikka mä tässä höpöttelen näistä buddhalaisuuden perusopetuksista, niin se ei siis tarkoita, tai sitä ei tarvitse nähdä sidoksissa suoraan saseniin. Eli nämä voi oikeasti myös pittereydä poiskin. Eli kuten tiedätte, niin sasennia voi harjoittaa kuka vaan ilman. Sitoutumista, buddhalaisia harjoittamiseen. Mietiskelyä voi harjoittaa ilman, että identifioit tai kokee olevansa buddhalainen. niin voi harjoittaa ilman, että edes lukee sanakaan mistään buddhalaisuuden teoriasta. Mutta koska me ollaan kuitenkin buddhalainen koulukunta, buddhalainen sana, minä olen buddhalainen. Osa teistä tulee buddhalaisiksi tänä vuonna. Ja koska me harjoitetaan mestari Doogenin perimys Budhalaisuus on erittäin tärkeässä asemassa tässä. Muuten tai olisi tätä, mitä mitään tehdään. Eli näitä ei ole pakko kuunnella, näitä ei ole pakko sisäistää, mutta silti uskallan väittää, että vaikka haluaisi tai vaikka olisi täysin irrallaan niin sanotusta budhalaisuudesta, niin samat periaatteet siellä silti on. Eli muutenkaan ne opetukset ei ole siis sidoksessa mihinkään uskontoon eikä nämä ole mitään uskonnollisia opetuksia. Sillä tavalla kun esimerkiksi nähdään vaikka joku kristinuskon dogmit. Eli näitä ei tarvitse tuijottaa dokmeina, vaan aina enemmän periaatteita. Kuten tiedätte, niin budhalaisuudessa ei ole käskyjä. On ainoastaan ohjeita ja suuntaviivoja. Esimerkiksi neljä jaloa totuutta, niin kuin viimeksi kerroin. Se on hyvin konkreettinen viitekehys, jonka mukaan kanssa harjoittaminen helpottuu. Ne ei ole siis mitään sellaisia... Verrattavissa onkin pyhään kirjaan tai mitään tällaisia. Totta kai ne on niin sanotusti pyhiä opetuksia, mutta ne ei ole mitään yliluonnollisia eikä ne vaadi mitään uskoa. Kuten viimeksi kerroin siitä, että niin jokainen pystyy neljä jaloa totuutta kärsimyksistä, pystyy koettelemaan omassa harjoituksessa ja pystyy todistamaan sen todelliseksi, oikeaksi. Eli se ei ole siis mitään uskoa, se ei vaadi uskoa. Sama pitää kolmea jalokyveä. Tietysti se, että kun me käytetään tällaisia termejä, tai puhutaan kolmesta jalokivestä ja neljästä jalosta, totuudesta ja muusta, niin saattaa herätä mielikuvaa, että vau, tässä on jotain tosi uskonnollista, tai jotain tosi pyhää, tai jotain tosi sellaista, mikä on täysin erillään tuosta niin sanotusta maallisesta maailmasta. Mutta ei se niin ole. Kuten muistatte varmasti, itse Mestari Dogen 1200-luvulla eläni meidän koulukuunnan perustaja. Hyvin Monen kertaan painotti sitä, että tuijottakaa niille sanojen taakse. Kattokaa niiden oppijärjestelmien taakse. Ei kyse ole ulkopuolesta. Ei kyse ole siitä pinnallisuudesta tai siitä pinta pintakerroksesta, vaan pitää tunkeutua sen syvälle. Sasen on vain pelkkää niin Sasen on pelkkä sana. Purhalaisuus on pelkkä sana. Mutta se mitä siellä takana on, siitä on kyse. Ja siitä elämässäkin on viime kädessä kyse. Meidän täytyy elää sitä elämää, että me tiedetään, mitä se on. Samoin meidän täytyy harjoittaa sitä sen, että me tiedetään, mitä se on. Jos me ei ole koskaan koettu tuskaa, ei me tiedetä, mitä tuska on. Tai jos me ei ole koskaan koettu surua, ei me tiedetä, mitä surua on. Tai jos me ei ole koskaan koettu ilosi, ei me tiedetä, mitä ilo on. Se on omakohtaista oma kokemista. Ja kolme jolokive on hyvin, hyvin konkreettinen periaate. Mä haluan painottaa tätä periaatesanaa, koska mä itse näen sen enemmän periaatteena kuin minä tällaisena pyhänä dogmina. Tai jonain tämmöisenä absoluuttisena tai jonain tällaisena idealistisena teoriana esimerkiksi. On hyvin konkreettisia periaatteita opetuksilla. Todellisuudessa puhutaan siis turvautumisesta kolmeen jalokiveen tai kolmeen aarteeseen. Tai. Turvautumisellakin voi olla hieman, hieman uskonnollinen kaiku. Mutta jos taas katsotaan sanoen taakse ja mietitään, mitä se turvautuminen on, sekin on hyvin konkreettista. Me turvaudutaan joka päivä johonkin asiaan. Turvautuminen tarkoittaa esimerkiksi omistautumista, tai se tarkoittaa luottamista, tai... Me turvaudutaan joka päivä vaikka niin meidän omiin arkisiin askareihin, koska me tiedetään, että ne auttaa. Virallisesti voidaan sanoa, että pudelaisiksi tullaan turvautumalla kolmeen jalokiveen. Ja se ei siis tarkoita sitä, että itse päättää, että nyt minä olen turvautunut. Sitähän se on siis periaatteessa. Koska ei buddhalaisuudenkaan harjoittaminen ole sidoksissa minkään opettajan sertifikaattiin tai mihinkään, mihinkään opettajan tämän vahvistukseen tai muuhun. Turvautumisen voi jokainen tehdä joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Ja siihen se harjoittaminen pohjautuu. Virallisesti siis buddhalaisiksi tullaan vaan turvautumalla siihen. Virallisesti siihen kolmeen jalokiveen ja jokaisella eri perinteellä koulukunnalla on se oma ceremonia. Meillä se on tämä chukai-seremonia. Tiivitin purhalaisilla omat ja korean purhalaisilla omat ja kiinan purhalaisilla on niin Taas niiden titteleiden, sertifikaattien, papereiden kaikkeen kaikkein tällaisten taakse. Nämä ovat kumminkin hyvin konkreettisia asioita. Ei ole riippuvainen mistään kaavuista tai mistään opettaja-oppilassuhteista Mutta kolme alokiveä, on hyvin, hyvin konkreettinen. Hyvin, hyvin realistinen periaate. Siihen ei tule siis liittää mitään idealistisia mielikuvia. Tai mitään pyhyydenkään mielikuvia. Tai totta kai saattaa, jos haluaa, mutta minä ainakaan niitä teen. Uskaako se myöskään? No prätein nyt ainakaan tee, mutta uskaako ne moni mukaan meidän koulukunnassa? Mutta niitä ei tule myöskään nähdä minään. Täysin turhina. Ja periaatteet on hyvin hyvin arvokkaita. Koska muuten tämä meidän harjoitus ei olisi sitä, mitä se, mitä se on. Muuten tämä olisi jotain muuta. Tämä voisi olla muuta vaikka sitä koripalloa tai ihan mitä vaan. Mutta niillä tietyillä opetuksilla, tietyillä periaatteilla, tietyillä rituaaleilla, tietyillä asioilla sidotaan se harjoitus kuuluvaksi just siihen tiettyyn asiaan, tiettyyn koulukuntaan jotta siitä harjoittamista tulee helppoa. Silloin meidän ei tarvitse enää pohtia, että mitä tähän nyt kuuluu, mitä tähän nyt ei kuulu, mitä mä nyt tekisin tai mitä mä nyt en tekisi, ja onkaan tämä nyt ihan onko onkaan tämä nyt ihan jäissä. Ensisijainen tarkoitus on helpottaa sitä harjoittamista. Siksi on olemassa periaatteita, opetuksia, jotta se helpottaa sitä harjoittamista. Se on harjoittamisen käsikirja, manuaali. Sillä me opitaan istumaa. Sillä me opitaan elämää sitä elämänsä istumisen ulkopuolella. Ei sillä tavalla, että me tuijotetaan sokeasti niitä opetuksia. Tai että me pidettäisiin neljä ajaloa totuutta tai kolmea ajalokiveä tai kahdeksanosasta polkuuta harjoitusohjeita täysin dogmeina. On on suuntaviivoja. Se on se viitekehys, minkä sisällä harjoitetaan. Se tekee just tästä harjoituksesta nimenomaan buddhalaista harjoittamista. Ja sootoo koulukunnan harjoittamista. niin voi harjoittaa erilankin siitä. Miideskelu on avoinna ihan kaikille. Mutta nyt jos puhutaan buddhalaista harjoittamista, niin se pitää sisällään sitten tietyt viitekehykset. Niin se on aina ollut ja se tulee olemaan. olemaan. Jukaiseremoniassa siis harjoittaja ottaa 16 harjoitusohjetta vastaan opettajalta ja luo samalla oppilassuhteen opettajansa. Tällöin tullaan virallisesti Budhalaiseksi sitoudutaan sitten omaan perimyslinjaan, omaan koulukuntaan edustetaan, omaan lainausmerkeissä edustetaan sitten sitä omaa opettajaa, koulukunnan muita opettajia sanghaa, sitten viime kädessä Dogenin perinnettä. 16 ohjetta, kolme ensimmäistä niistä on just se turvautuminen kolmeen jalokiveen. Se on hyvin konkreettinen sitten missä harjoitusohjeessa on sääntöjä muun muassa, missä kymmenes harjoitusohjeista on, että älä loukkaa kolmea jalokiveä. Tässäkään ei ole mitään idealistista tai mitään pyhää tai dogmaattista. Se on hyvin konkreettinen. Se kyllä selviää tässä mun hepötyksen aikana. Et se, että on näihin niin sanotusti tähän Pudhan polullekin ne on sidottu hyvin tärkeästi, tämä kolmen jalokiven periaate, jo itsessään sisällä. Painotetaan sitä, että kolmea lukivää ei saa loukata. Ja sitten se turvautuminen budhalaiseksi tuleminen siinä seremoniassa alkaa sillä, että minä turvaan budhaan, turvaan, darmaan, turvaan, sanhaan ja niin edespäin. Nyt tämä saattaa alkaa kuulostuma hyvin, hyvin uskonnolliselta tai hyvin pudalaiselta hyvin tai joltain, mutta toivottavasti sitten lopussa olisi tullut selkeäksi, että tämä ei ole sidoksissa uskontoon, eikä sidoksissa uskonnolliseksi lukijalta on hyvin yleisiä periaatteita, mitä voi soveltaa ihan sama, puhutaanko myös uskonnoista, tai me voidaan puhua, siis kristitykki voi islamiin, ei ole mitään merkitystä uskonnolla tässä, eikä millään ideologiallakaan. on periaatteita. Ja kyllä me kertomaan kohta, että mitä tämä kolme vielä sitten on. Mutta nyt tässä pohjustan, pohjustan tätä mun juttua. Dogen itse. Kaikki varmaan nyt tietää jo, että Dogen oli siis munkki, joka eli 1200 luvulla Japanissa tai Kiinasta Japanin soto harjoituksen Kiinaksi Chardon. Niin dogenille juuri nämä kudhalaisuuden perusopetukset, eli neljä jalua totuutta tämä kahdeksanosainen polku ja sitten kolme, kolme jalokivea. Oli hyvin, hyvin tärkeitä hänelle. Hyvin monessa opetuksessa hän puhuu kolmesta aarteesta, joihin pitää turvata. Ja niitä pitää varjella kuin kukkaa kämmenellä ja niin Ei se tommoisi sanoja käyttänyt, mutta siis se on vaan se idea. Usein kuvitella, että sen harjoittaminen on vasta- pelkkää seinän Sitähän se onkin. Mutta sen takana on periaatteita, viitekehyksiä, jonka mukaan sitä seinää tuijotetaan. Ja sitten niiden viitekehysten avulla, niiden opetusten avulla, ohjeiden avulla sit laajennetaan se harjoittaminen siitä tyynellä istumisesta muuhunkin elämään. Se perusta aina siinä mietiskelyssä, koska ilman sitä mielen rauhoittamista, ruuhkan helpottamista, niitä periaatteita on hyvin, hyvin vaikea soveltaa elämän unimutkaisiinkin tilanteisiin. Eli tämän tiedätte sen, että doogenille saa ulottu ihan kaikkeen tekemiseen. Ja mä koko ajan tosiaankin pohjustan nyt tätä kolmea helkkiä. ei ole mitään... Irrationaalista puhetta, vaan tämä liittyy koko ajan tähän. Kuuntele, että ette. Dogenille Sassen ei ollut erillään mistään. Sassen oli kaikessa. Mutta aina täytyy palata siihen fyysiseen mietiskeliin, konkreettiseen mietiskelyyn, koska ilman sitä fyysistä, konkreettista mielen, ruuhkan helpottamista, harvea riisymistä, niin me ei voida oikeasti soveltaa niitä periaatteita, ainakaan taitavasti arke Jos meillä on harhainen mieli, niin, jos meillä on itsellämme tosi paha olla, niin eivä se nyt firmu mukavaa ole mennä muita auttamaan, auttamaan tai yrittäisi olla tasapainoja. Se ei näin luonnollista. Kaikki palautuu aina siihen, saa Dogen itse, kun tiedettiin, hän oli hyvin niin sanotusti harras budhalainen siinä mielessä, että hänellä opetukset ja esi että kaikki tällaiset perimistin ja tyypit kaikki muut, niin oli hyvin hyvin tärkeitä. Niitä hän painottikin myös hyvin monessa opetuksissa. Tietysti hartarolle voidaan käsittää hyvin monta asiaa, mutta jos mä väitän, että Brad Warner on hyvin harraspudhalainen, niin se esimerkiksi antaa varman kuvan, mitä se harrast tarkoittaa. Brad on hyvin, hyvin siinä mielessä, että hän on erittäin omistautunut harjoittamiselle. Vaikka Brad esimerkiksi hirmu useasti metelöi tuolla noista kaavuista kaikkea, miten typerinäjät on pitää päällä, ja niinhan ne onkin, mutta se on mukasta, koska se osoittaa sen, että on ei tule takertunut. Se harjoittaminen ei ole näissä kaavuissa, eikä ne harjoittaminen ei, missään, harjoittaminen ei ole missään ohjeissa eikä opetuksissa. Niitä tulee voida kritisoida, niitä tulee voida kyseenalaistaa, mutta niihin tulee voida luottaa. Filmässä Brad Warner on hyvin harras pudhalainen, koska hän on erittäin, erittäin omistautunut harjoittaja. Hän lausui ydinsuutraa, lausunut siellä losissa ryhmänsä kanssa, mutta niin hän on Me ei täällä lausuta. Hän tekee kumarruksia, polttelee välillä, siis yleensäkin elää sitä niin sanottua munkin elämää. Sitten saattaa saada erilaisen kuvan, koska hänen ulosantinsa on tietynlainen ja se on mahtavaa tuonkin. Koska puhdalaisuus ei ole sidottu mihinkään pyhän miehen muottiin tai mihinkään pyhyyden ideologiaan. Missi Chimai on... Hyvin, hyvin harvassa. Eli tämä meidän koulukunnan, äh, anteeksi, sanhan perustaja. Hän on hyvin omistautunut. Hän on vielä enemmän sitten tavallaan syvällä siinä itsepudalaisuudessa. on ruoka, chanttauksen ja kaikkeen muutakin. Viittär, oma opettajani, on myös hyvin, hyvin harras. Itsekin koen olevani hyvin, hyvin harrassa. Tätä mä tarkoitan hartaudella. Tämä ei ole siis mitään pyhyyttä. Hartaus ei ole mulle tässä yhteydessä mitään ihmeellistä. Kyllä, mulla housut roikkuu. Kyllä, mä kuuntelen pukkia. Ja Käänny jatkakeikoina. Mitä tehkää? Ei se ole sidottu mihinkään tiettyyn Se on se periaate takana. Tee enemmän hyvää kuin pahaa. Ja harjoita sitä helvetin miehiskelyä joka päivä. korosti siis sitä, että tämä ei ole ulkoista. Rituaalien, seremonioiden, kaikkien tällaisten muodot muiden, mitkä on siis riisuttu dogenin opetuksessa hyvin, hyvin minimilta. Olette varmaan huomanneet, että tämä meidän edustama ei ole kovinkaan rituaalistista, eikä kovin seremoniallista. Tässä on riisuttu hyvin, hyvin kaikki jutut. Se ei sijoittu niin ulkoisen juttuin. auttaa siinä polulla, mutta ne ei ole se itse harjoittaminen. Tai siis harjoittamisen ydin. Perusta lepää siellä kokemuksessa, toiminnassa itsessään. Ulkoiset jutut on ulkoisia juttuja, mutta se ydin on siellä mikä siellä sisällä. Siksi sen purhalaisuudessa vitsaillaan purhapatsaan potkimisesta, purhapatsaan päälle sylkemisestä ja kaikkea muutakin. Niillä tulee voida vitsailla, ne ei ole oikeasti niin tärkeitä. Totta kai niitä kunnioitetaan. Ja niihin mutta tulee voida myös kritisoida ja leikkimielisesti myös haukkuakin. No, haukku minä on vähän väärässä, mutta tulee voida vitsailla pudhapatsaan polttamisesta. Kerron pieni tarinan, mikä pohjautuu heiltua vanhojen lähteesi, lähteisiin. Näistä voidaan olla historiallisesti hyvin monta, mieltä, onko nämä totta vai ei. Mutta se kertoo vain tässä kolmen jolokyvyn merkityksestä itse dogenille. Mitä vanhemmaksi Doogen alkoi tarinoiden mukaan tulemaan, niin tietysti hän nyt oli hyvin, hyvin nuori kuhallessaan, hän oli vain 53-vuotias. Mutta siis, mitä enemmän hän alkoi alko ikää tulemaan, niin sitä enemmän hän alkoi, tarinoiden mukaan kuulemma alkoi sitten resitoimaan kolmea jalokiveä ja kaikkea muuta. Ja eri historialliset lähteet kertovat, että Doogenin viimeisenä iltana hän vähän kuoli. Hän oli siis hyvin, hyvin sairas ja hän, ja hän kuoli sasenissa siis istuessaan, niin on tapana, tapana tehdä. En tiedä, onko tämä vaikuttaa isopitsi, mutta kumminkin. Mutta lähteiden mukana ei tapahtui. tapahtunut. Mutta viimeisenä iltana hän oli omassa huoneessaan ja hän käveli siellä hyvin, hyvin vaivalloisesti, hyvin, hyvin heikosti. Ja hän koko ajan vain hoilasi, hoilasi sitä turvaan, puhaan, turvaan, dharmaan, turvaan, namkia, buddhaan, nam ja bla, bla, bla, Hän sitä vain toisti siellä. Ja sitten elokuvassakin nähtiin, mitä se sitten elokuvassa Visuaalisesti tehtiin se kuolema. Nukahti, nukahti asenni ja hän oli pois se. Mutta ennen sitä eri historiallisten lähteiden mukaan hän olisi viettänyt viimeiset hetkensä vaivoloisti kävellä huoneessa lausuen turvaan purhaan, turvaan darmaan, turvaan sanaan. Sitten tähän liittyen, vaikka Dogenkin Ihan todistettavasti onkulmainen tehnytkin. Siis ei, totta en tiedä, että oliko se niin viimeisenä iltana niin kuolemaa, mutta näitä kaikenlaan resitaatioita ja kaikkia muita. niin Sitä haluan vielä korostaa, että tarkoitus ei ole siinä, kun sanotaan turvaan, kunhan turvaan, darmaan, turvaan, sanaan. Tarkoitus ei ole turvautua minkään yliluonnolliseen voimaan. Eikä tarkoitus ole turvautua minkään selittämättömiin asioihin. Tarkoitus ei ole siis hakea lohtua, turvaa eikä voimaa. Tokenin mukaan ei ole hakea jostain tuolta eetteristä tai jostain tuolta ylä ylä yläilmoista hiippakunnista. Vaan se on hyvin konkreettinen. Se pohjautuu tähän, tähän, tähän hetkeen. ei jokaisen itseensä. Mutta ei myöskään uskonut siihen, että se löytyy jostain täältä, se voima löytyy pelkästään täältä meiltä, niin täältä meidän sisältä. Moni tietää, että Esimerkiksi Rinsaisenissa ja muissa sen koulukunnissa puhutaan Kenshoista, eli tämmöisistä oivalluksista, kun Mietiskylissä saattaa yhtäkkiä portitauveta, näkee todellisuuden semmoisena kuin se on pieni valaistuminen kensho, tai saattaa tulla satori, iso valaistuminen, bla bla bla. On olemassa valaistumiskoulukuntia, joissa siis painotetaan tätä omakohtaista valaistumista, sen, sen kokemista, harjoittaminen tähtää heidän harjoituksissa valaistumiseen. Mutta Dogenille, mutta hän ja varmaan kuullut, ja varsin rajoitakin lukenut ja muuten, niin Dogen ei niin. Eli hänellä oli toisenlainen näkemys. Hänen mukaan harjoitus ei siis tullut suuntautua valaistumisen tavoitteluun, eikä siihen tasapainon tavoitteluun. Vaan harjoitus tuli pohjautua siihen, missä me nyt ollaan tähän hetkeen. Ei voida olla olla se missään muualla. Me voidaan istua vain just nyt, tehdä just sitä, mitä me tehdään, vain juuri nyt. Ei ole missään mitään sen ulkopuolella. Meidän mielikuvittelee, että on, mutta oikeasti ei ole. Vaikka me ei osata olla läsnä tässä hetkessä, me ollaan silti. Se oli Doginille valaistumista jo itsestään. Jos jotain muuta tapahtuu, sitä tapahtuu, mutta emme voi tietää. Ei ole vielä tulevaisuus. Me ei voida mennä tulevaisuuteen, me ei voida nähdä tulevaisuutta. Me voidaan olla vain tässä hetkessä. Jos me ei nyt olla valaistuneita, milloin me sitten ollaan? Se on ihana paradoksi. eli siis polku oli kokonaisuus. Ja kokonaisuus muodostuu niistä buddhalaisuuden periaatteista viitekehyksistä, jotka kulminut on sen satsanin. ei siis uskonut siihen, että voidaan saavuttaa hänen, siis hänen, hänen perinteen mukaan, että on voidaan saavuttaa tasapaino tai voidaan harjoittaa saseniakaan erillään siitä kokonaisuudesta. Ja kokonaisuus muodostuu siis perimyslinjan opettajista ja harjoittajakavereista, eli sankasta. mutta sitten myös kaikista niistä buddhalaisuuden perusopetuksista, viitekehyksistä, harjoitusohjeista ja viime kädessä sasenista itsestään. Sen kokonaisuuden tarkoitus on vain helpottaa sitä harjoittajaa. Jokainen voi Tiivilöidä, filtteröidä, ottaa ne, mitkä tuntuu omalta ja hylätä muut. Ei sitä tarvitse, pakko noudattaa kaikkea. Tai se harjoittaa ihan täysin erillään niistä säseniin Mietiskele. Mutta Dogenin tarkoittama sasen, shigan tasa, on sen kokonaisuuden sisällä toimimista. Eli ei voida luottaa vain siihen omaa voimaa. Ei voida luottaa vain siihen itseensä. Me tarvitaan muitakin. Siksi me ollaan täällä. Yhdessä. Nytkin me tuetaan toinen toisiamme ihan vain sillä, että me ollaan täällä. Sitten, mitä se itse kolme jalokiveä sitten on. No monihan tietää, että se on, tai kaikkien tietää, että se on se budha, dharma ja sanna. Mutta tämä kaikki mitä mitä tässä edellä höpisin, se liittyy siis tähän. Ne on hyvin, hyvin konkreettisia polun osa-alueita, joita ei tuttu jotta dogmeina, eikä minään totuutena tai minään pyhänä sanana, vaan enemmänkin periaatteiden kaltaisia. Buddha tarkoittaa siis sekä itse sitä kautamaa buddhaa, sitä historiallista, mutta se symboloi myös sitä mahdollisuutta, että me jokainen voidaan pyrkiä, meillä on mahdollisuus pyrkiä olemaan oma itsemme, tasapainoinen tai valaistunut, jos haluaisi sitä sanaa käyttää. Se kun me sanotaan, että me turvataan, turvaudutaan budhaan, niin me samanaikaan aikaan turvaudutaan sekä siihen Jeppeen, suomatkaan, hän on kuollut hyvin hyvin kauan sitten, eikä tiedetä, onko häntä ollut olemassa kai tätä mutta me turvaututaan siihen symbolisen ajatukseen siitä, että on ollut joku ihminen, joka on laittanut polun ainakin symbolisesti liikkeelle. Näyttänyt esimerkillä sen, mitä se on. Siitä esimerkistä olet lähtenyt perimyslinjat eri koulukunnissa. Se on tullut tänne Suomeenkin asti 2500 vuoden takaa. Totta kai aikamoisia oikapolkuja polku on muuttunut matkalla ja muuttuu koko ajan, mutta se periaate. Se kun me sanotaan, että turvataan buddhaa, turvataan buddhaa, me turvailtetaan siihen historialliseen tyyppiin. Mutta se ei ole mitään yliluonnollista turvautumista, eikä se ole mitään konkreettista turvautumista jonkin kuolleeseen ihmiseen tai mihinkään. Ja se on turvautumista siihen symboliseen kunnioitukseen, siitä, että on ollut joku, joka on laittanut homman liikkeelle. Turvautuminen budhaan tarkoittaa myös sitä, että me turvaudutaan omaan itseemme. Siihen, siihen mahdollisuuteen, mikä meillä kaikilla on. Mikä meille on suotu silloin, kun me ollaan tähän maailmaan synnytty pieninä rääkyvinä, rääkyvinä, rääkyvinä, rääkyvinä, rääkyvinä toukkina. Silloin meidän polku on alkanut. Polku tietysti vie aina, aina eri suuntiin, kaikilla omaa polku. Mutta yhtä kaikki syntymä on mahdollistanut sen, että meillä on mahdollisuus olla elossa. Se on buddhan olemista. Me ollaan elossa. Me ollaan oikeasti elossa, ei me olla kuolleita nyt. Se on suuri lahja. Se on hyvin, hyvin arvokas. Eli me siihen omaan itseemme, siihen mahdollisuuteen vapautua. Ja vapautumisella en tässä yhteydessä tarkoita mitään raketipaukkuvaa olotilaa tai mitään valaistumisen idealistisia mielikuvia. Vapautta olla semmoinen kuin on. Vapautta siitä mielen harhasta. Vapautta siitä kehoon takertumisesta. Vapautta siitä mielen orjuttavasta vaikutuksesta. Se on budhane olemista. Budhan tarkoittaa herännyttä tai harhoja unesta herännyttä, harhoista oivaltanutta. Se on hyvin, hyvin konkreettinen. Se ei vaadi mitään uskoa. Niin sanomalla turvaan budhaan ja turvata omaa itteemme. ja samalla myös siihen historialliseen tyyppiin. Mutta se ei ole siis mitään palvontaa. Tässä ei ole kyse mistään palvonnasta. Ehkä se voisi enemmän nähdä kunnioituksena. Tai muistamisena tai välittämisenä, tai että ei Eli Turvautuminen on hyvin, hyvin konkreettinen. Me muistutetaan itseämme siitä, että hei, tur, muistapas nyt, muistapa, että sulla on arvokas elämä, muistapa, että sä oot elossa. Älä tuhoa elämää, älä käytä sun elämää väärin asioihin. Pyri tekemään hyvää. Ei elämä aina tunnu sieltä. Siksi me harjoitetaan miettiskelemaan. Että me saadaan riisuttua sitä mielen harhaa. Mutta turvautuminen buddhaan on muistuttamista itselleen. Se on hyvin konkreettinen muistutus. Hyvin hyvin konkreettinen. Nishijima Roshi on myös sanonut, että Turvautuminen puha on myös omistautumista kolmen ajanjakson puthille. Kolmen ajanjakson puhat kuulostaa hyvin, hyvin ylevältä ja uskonnolliselta ja yliluonnolliselta, mutta sekin on hyvin konkreettinen. Sitten jos voi kysyä, että miksi on käytetty tämmöisiä vertauksiin kaikki, mutta <hysynti> no, se vaan niin no, se on senkintävä syys. Kolmen ajanjakson puthat on. Minä tässä hetkessä, minä eilen, minä huomenna. Sinä tässä hetkessä, sinä eilen, sinä huomenna. Kuolleet tyypit kymmenen vuotta sitten, kuolleet tyypit sata vuotta sitten. Tulevaisuuden tulevat tyypit. Nyt elossa olevat ihmiset. On kolmen kolmen on buddhia. Missä kaikissa on buddha luonto. Tai budhuuden siemen. Missä kaikista on siis mahdollisuus herätä. Yleensäkin olla semmoinen kuin on. Se on turvautumista siihen mahdollisuuteen. Tuottamista siihen mahdollisuuteen. Dharma. Dharma on sanskritti ja tarkoittaa hyvin monia eri asioita eri Intian, Intian perinteissä. Darmalla voidaan tarkoittaa lakia, järjestystä, opetuksia, kokonaisuutta, kokonaisuuden osa-aluetta. Jossain purjalaisessa koulukunnassa puhutaan darmoista. Eli yksi darma on joku pieni osa, niin jossain kokonaisuudessa. Mutta Nishichimarosin mukaan, mä luen tämän kun tätä ulkoa, mukaan turvautuminen darmaan on omistautumista maailmankaikkeudelle itselleen. Maailman kaikkeudella on oma järjestyksensä, kauneutensa, lakinsa. Buddhalaisina pyrimme seuraamaan tätä järjestystä. Pyrimme olemaan osa universumia, tai maailmankään. Puhutaan luonnonlaista. Tai voidaan puhua luonnonlaista. Aurinko nousee, aurinko laskee. Kevään jälkeen tulee kesä, kesän jälkeen tulee syksy. Luontoelä ja tuntuu elävä niin kuin täysin omaa. Täysin oma oma omaa elämää. Aurinko nousee ihan itsestään. Ja planeetat ja kuut ja tähdet ja la, la, la. Ne vaan on tuolla. Eläihän omaa, omaa elämää. Luonnollakin. Syntyy, kuolee. Toma melihmisilkiö. Ei me olla erillään, Ei me olla erossa siitä maailman kaikkeudenlaista. Ei me olla erillään jostain. No Pluto ei enää ole enää mutta... Ei mulla, ei mulla enää enää erillään jostain meidän aurinkokun äärilaisella olevista laivaan kappaleista. Ei mulla erillään niistä. Mulla on osa tätä kaikkea. Mulla on osa tätä kokonaisuutta. Mulla on osa tätä järjestystä, maailman järjestystä. Meillä on täällä paikkamme. Nisiciman mukaan buddhalaisena pyritään olemaan osa sitä. Seuraamaan sitä järjestystä, olemaan osa sitä maailmankaikkeutta. Mun mielestä tiivistää hyvin se, mistä on kyse, missä mistä on kyse, kun me turvaudutaan darmaan. Me pyritään olemaan siis osa, tätä yhteiskuntaa, tätä maailmaa. Ja pyrkiminen, tai siis osaksi, siihen pyrkiminen, pyrkiminen olemaan osa sitä yhteiskuntaa maailman kaikkea platavaa niin on hyvin selvää, että on hyvin järkevämpää toimia taitavasti kuin taitamattomasti, eli pyrkiä enemmän tekemään hyvää kuin pahaa. Kurhalaisuudessa ei voida tarkkaan sanoa, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, mutta on sellainen vanha sanonta, missä voidaan sanoa, että on todennäköisesti hyvin paljon viisaampaa luottaa siihen viisaampaa kuin narriin. Voihan narri olla oikeassa. Nyt kyse omista luottamuksista. On hyvin järkevämpää mennä pyörimyrskyä pakoon, kun juosta sitä kohtaa. Sanonpä pätee ihmisiinkin, opettajia. Narva tarkoittaa kokonaisuutta. Se tarkoittaa myös opetuksia, buddhanopetuksia. Tietysti historiallisesti me ei tarkkaan tiedetä, mitkä se on opetuksia, koska mitä ne kirjoitettu muistiin on vain suulliseen perinteeseen pohjautuvaa tietoa, mikä kirjoitettiin muistiin hyvin paljon buddhan jälkeen. Mutta yhtä kaikki, se tarkoittaa turvautumista siihen perinteeseen, turvautumista siihen opetuksiin, siihen yksin, mistä myös puhuin tässä doogeninkin yhteydessä. Eli tietty viitekehys tekee sasenista just sen koulukunnan saseniin. Sasen on sanana, pelkkä sana, se tarkoittaa vain istuma mietiskelyä. Siksi siihen liitetään sitten kuori, ympäröivä aine siihen päälle, että se saa merkityksen. Mutta emme takerruta siihen ulkokuoreen. Kun me sanotaan turvaudutaan darmaan, turvaudutaan niin opetuksiin. Ja opetukset tarkoittaa myös yhteiskunnankin opetuksia, kulttuurin opetuksia. Sanga. Sanga tarkoittaa ryhmää, joukkoa. Entsijaisesti tietysti voidaan lähteä siitä, että sanga tarkoittaa buddhalaisten harjoittajien joukko. Sanha tarkoittaa ryhmää, tätä missä me nyt ollaan, tai meidän sanhaa. Jotkut koulukunnat kritisoi, kritisoi sen koulukuntia, kun jotkut käyttää nimeä sanhaa, niin kuin mekin käytetään, koska heidän sanga saa muodostua vain sellaisista, mitkä on kaikki turvautuneita buddhalaisia. Mun, mielestä, mun, näke, mun näkemys mukaan se on hyvin idealistinen näkemys. Nishichimoroshi opettaa, että sanha muodostuu kaikista, jotka haluaa harjoittaa sitä sasoniä. Mun mielestä se on hienosti sanottu. Hyvin selkeästi sanottu. Sanga tarkoittaa myös muita ihmisiä. Muita, muita uskontoja. Ei sanga rajoitu vaan siihen omaan pieneen piiriin. Ihan yhtä arvokas sanga on sitten jonkun muun koulukunnan ryhmä. Muun uskonnon ryhmä. Muslimien Oma ryhmä on ihan yhtä arvokas. Kristittyjen seurakunnat ihan yhtä arvokkaita. Niistä pyritään kuitenkin johonkin. Vaikka se ei välttämättä aina näyttäy, meidän näkökulmasta ainakaan taitavana. Eihän puhdalaisessa roulukunnassakaan kaikki näyttävät taitavana. Niin pyrkimys kuitenkin aina on hyvään. Nyt en puhu äärimuodosta, puhusta puhu sitä perusrakenteesta. Samha ei siis tule opettajien mukaan nähdä vain... Oman porukan kunnioittamisenä, vaan se tulee olla ottaa kaikkiin muihinkin. Kun sanotaan turvaudun sanhaan, siis turvaudun teihin. Siihen mahdollisuuteen, että mä saan harjoittaa teidän kanssa. Mä saan harjoittaa yhdessä teidän kanssa. Mä saan tulla tänne perjantaisin istumaan yhdessä teidän kanssa, katselemaan teitä. Mutta tylsistä ja kuuntelettomista puheita. Ne uuttajasti harjoitatte. Se turvautumista, tukemista, te tuette mun harjoittamista ja toivottavasti me voimme tukea teidänkin harjoittamista. On hyvin, hyvin konkreettinen. Ei se ole mitään idealistista. Samoin kun me turvaudutaan omaa perheeseen, haetaan apua tai jos on lapsia vanhempina, tarjotaan heille apua. Ystäviin tukeudutaan, turvaudutaan ystäviin. Harjoittamista tukeudutaan sanghaan, turvaudutaan opettajiin. Hyvin hyvin konkreettisesti. Ja se kun sanotaan, että älä loukkaa kolmea jalokiveä, niin se varmaan pystyy käsittämään, että miksi on tärkeä periaate. Jos me nähdään siis budha, dharma ja sangha. Näinkin tavallaan laveina käsitteinä, eikä vain tuijoteta että buddha on vaan se tyyppi. Darma on vain mun opettajannäkemys, sanha on vaan mun posse. Silloin se olisi aika idealistista. Doogen laajentti. <köhö> laajentti just nämä kolme, kolme jalokiveä koskemaan hyvin, hyvin laajoja kokonaisuuksia, mutta kaikki kuitenkin palautuu siihen omaan, omaan kokonaisuuteen, eli tässä tapauksessa tähän Sootoo-koulukuntaan. Siitä laajennettuna puhjalaisuuteen ja siinä, siitä laajennettuna kaikkiin muihinkin uskontoihin ja ihmisiin ja siitä laajennettuna puihin, kasveihin, maailman kaikkeuteen. Planeetat, kuut, bla kuka Kukaan meistä ei harjoita yksin. Se ei, se, ei ole, se ei ole vaan mahdollista. Kaikki me joudutaan jossain vaiheessa jonkinlaista kontaktia solmemaan muihin ihmisiin. Ainakin jossain edellä vaiheessa. Vaikka ei Me tarvitaan apua. Me tarvitaan tukea muilta. Siksi purjalaisuudessa ja meidän koulukunnassa hyvin paljon painotetaan ryhmän merkitystä, opettajan merkitystä. Jotta sitä harjoittamista tulee helpompaa turvallisempaa. On selkeät viitekehykset, selkeät puitteet, minkä se sisällä harjoittaa. Ei tarvitse kysellä, että mitä minä nyt teen tai onko tämä nyt ihan jees tai muuta. On selkeät viitekehykset. Missä toimia? Mikä tärkeintä? Missä koetella niitä viitekehyksiä? Ei missään nimessä tule purematta kaikkea. Sokeita uskoo, pitää lähteä. Opettajan sana ei ole koskaan laki. Budhan sana ei ole koskaan laki. Opetuksia tulee koetella. Koska muuten tämä olisi aika fanaattista. Aa, tässä luki tälle okei, eipä sitten Se pitää itse koetella. Ja se koettelu on hyvin, hyvin helppoa teoriassa. Istut vaan säännöllisesti mietiskelemään. Ja sitten kaiken muun sen ympärillä. Vähän tutkittiin viitekehyksiä, katsot miten ne sopii sun omaan elämään, poimit sieltä jotain, mikä tuntuu hyvältä, koettelet jotain muuta ja bla, bla, bla Ja se tiivistyy, tee enemmän hyvää kuin pahaa. Hyvin yksinkertaista teoriassa, mutta hyvin vaikea käytännössä. Siksi kaikki palautuu aina siihen saseen, siihen jotta me voidaan konkreettisesti riisua sitä harhaa, mikä sieltä päässä yllään. Jotta meidän ei tarvitse koko ajan olla mielen, mielen arvottamisen, tunteiden, haluja heitäytävän. Vaan me saadaan olla vähän vapaankin niistä. Ei kaikkea tarvitse aina kommentoida, ei kaikkea tarvitse tietää. Ei kaikkea tarvitse olla mielipidettä. Ei kaikkea voi miellyttää. Siksi puhutaan keskitiellä kulkemisesta. Nishichima painottaa hyvin paljon, että erityisesti polun alussa, huomatkaa nyt taas painotaan sitä, että jos kokee halua harjoittaa kontekstissa erittäin syvästi siis. Mutta kuten sanottu, saseni voi harjoittaa iranaikin siitä. Ei ole mikään pakko luokitella tai identitivyöitä itseänsä jos se ei, jos ei kiinnosta. Täällä saa harjoittaa ihan kuka vaan sen on mahdollista tehdä kaikille. Mutta jos haluaa sen purhalaisessa kontekstissa harjoittaa, niin Sitsi on sanonut, erityisesti polun alussa, eli kun aloittaa siinä purhalaisessa ympäristössä harjoittamaan saseen, niin sen purhalaisen perinteen mukaisesti, niin nämä opetukset kolme jalokiveä, eli aloitetusta kärsimyksestä ja harjoitusohjeet, niin ne on hyvin, hyvin tärkeitä. Koska ne antaa tavallaan silloin sen viitekehyksen sille harjoittamiselle. Ja ne antaa myös sen merkityksen sille harjoittamiselle. Koripalloa pelataan, koska se on koripalloa. Koripallosta sen tekee jos ne tietyt koripalloon kuuluvat osa alle. Budhalaisen sasenin harjoittamisen tekee just ne tietyt budhalaisen sasenin harjoittamisen kuuluvat Se on hyvin yksinkertaista. Sen on tarkoitus selvottaa harjoittajia. Se, että niitä myös käytetään väärin, niin no, silleen maa mitään. Jokainen on ihminen, jokainen tekee virheitä. Mutta se, se ei silti tuhoa tai poista sen, sitä perustaa. Mikä siellä on? Siksi korostetaan hirveästi omistautumista. Ja omistautuminen ei tarkoita siis mitään lahkolaisuutta, purhalaisuuteen liittymistä. tai pitää myönnökit ja talot ja kaikki ajat pää ja ryhtyä uskonnolliseksi tai muuta. Omistautuminen tarkoittaa sitä, että pyrkii, jos siis kokee, että se sen auttaa. Ja se auttaa vain sitä harjoittaa. Pyrkii istumaan säännöllisesti ja pyrkii auttamaan itseänsä ja pyrkii auttamaan muita. Se on omistautumista. Se ei ole sen kummempaa. Ei siihen vaadita mitään mantraa suuttoria, Ei siihen vaadita mitään ohjeiden, ohjeiden sisäistämistä tai mitään muuta. Ne on hyvin yksinkertaisia periaatteita. Ne ohjeet tukea auttaa sinä siinä polulla. Mutta ilman omistautumista se ei ole mahdollista. Ja mun näkökulmasta te kaikki olette hyvin hyvin omistautuneita harjoittajia. Ihan sama, mikä teidän syyt on tänne tulla. Mutta koska te aina vaan tänne tuutte uudestaan ja uudestaan tujettamasta seinää. Se kertoo omistautumisesta. Ei siinä ole mitään idealistista. Ei siinä ole mitään sen kummempaa. Se on hyvin hyvin konkreettista. Niin Sitchimaa Rossi on sanonut, että buddhalaisuus on toiminnan filosofiaa. Se on konkreettista toimintaa. Ja se tästä harjoittamista tekeekin haastavan, koska tämä kaikki pohjautuu toimintaan ja kokemukseen. sitä konkreettista toimintaa, kokemusta, ei ole mitään harjoitusta olemassakaan. Pelkästään siitä lukeminen tai opetusten sisäistäminen. Onhan se tietysti hienoa ja sitten voi vakuuttaa ihmisiä. Tietää paljon asioita, mutta ei se korvaa sitä konkreettista harjoittamista. Ja siksi se Vaatii omistautumista. Ihan niin kuin vaatii jonkun lain treenaaminenkin omistautumista. Ei sitä koripalloa pitä pelaamaan samalla tavalla kuin joku Michael Jordan. Sitä palloa oikeasti vaan aina vaan uudestaan lyö sinne koriin, heitä sinne koriin, harjoittelen niitä kikkoja. Lähde vaan aina vaan uudestaan tree,ne uudestaan treenee, ja pitää koripallon mielessä muutenkin. Se on petensä osan Kolme jalokiveä. Hyvin konkreettinen periaate. Turvaan itseeni, turvaan muihin, turvaan opetuksiin, turvaan maailmankaikkeilta itsessään, turvaan teihin, turvaan perheeseen, turvaan kaikkiin muihinkin. Jokkilla luomaan enemmän harmoniaa kuin epäharmoniaa, mikä kesä, sehän on kirjoittanut, en muista mikä kappale oli. Jos haluat oppia tuntemaan buddha luonnon, sinun tulee muistaa syiden ja seurausten olevan läsnä vain tässä hetkessä. Hyvin yksinkertaista. Jos aloitamme oppia tuntemaan itsemme ja mistä tässä raikassa nyt on kyse. Ei tarvitse mitään muuta kuin muistaa kaikki olla se tässä. Huu. Se on helppoa teoriassa vaikeita vaikealta voivaltaa sisäistään. Siksi kaikki palautuu aina siihen sasenniin. sen päivittäiseen harjoittamiseen. Ja sen saman asenteen, intensiteetin ulottamisen tyynyltä myös sinne arkiseen elämään. Hyvin hyvin konkreettista, hyvin hyvin käytännönläheistä, hyvin hyvin arkista. Riisin syömistä, teen juomista. Se on puthalaisen olemista. oli keep it.